Зирнув сюди й туди по парку. Ніякої чорної дами не видно. Побіг далі. Пару разів обіг увесь парк. Зазирнув у кожний закуток. Чорної дами, ані сліду. Євгеній вернув до свого покою якийсь прибитий, сам не свій. Йому було соромно, що вид якоїсь, правдоподібно зовсім незнайомої дами, так відразу вивів його з духовної рівноваги. Соромно й того, що спомене про то, котро нагадав йому цей вид, досі ще мають таку силу над його душею. Кілька сот разів він зарікався забути її, не думати про неї, вирвати її з серця, як хопту, покрити забуттям, як пригидають сухими гілляками місце, де закопано самовбійцю. І від кількох літ йому здавалося, що осягнув сю мету. І від кількох літ він не почував ані тої дрожі, ані того любовного одору, ані тої тривоги, яку вперед викликав у його душі її образ, сам спомин про неї. А тепер на тобі. Якась Бог знає, яка собі чорна дама, оце вже другий раз, мов заяць, перебігає йому до Соромно, соромно піддаватися таким враженням. І він засів знов коло бюрка і взяв до рук книжку. І він силкувався сконцентрувати свою волю, зібрати докупи свої думки, щоб слідити за тим, що написано в книжці. Але дарма. Мов, розбурха море, довго ще гойдається і хвилює навіть тоді, коли вже давно втишилась буря, так і його душа не раз прийшла до рівноваги. Очі бігали по літерах, минали ком точки, але душа не приймала в себе нічого з тих літер. Мов, той скупар, що любить розкладати перед собою свої скарби і любуватись ними? Так і вона шугнула в гущавину мрій, розвернула перед собою образ того драми, яку пережив Євгеній перед десятьма руками. Розділ 14 Дарама була дуже проста. Одна з тих, про які безсмертне слово сказав Гейне. Це стара історія, але ж вона вічно новою залишається, і як, власне, вона кому трапиться, тому серце надвоє розривається хто бачив Рафаловича, все спокійного, легко всміхненого, трохи скептичного, але наскрізь практичного, і бачилось досить таки егоїстичного чоловіка, хто чув його балакання розумний, холодний і, і далекий від усякого сентименталізму, той був би ніколи не подумав, що той чоловік носить у своїх грудях глибоку, ледве загоїну, любовну рану, що по його серці прийшла нескажена буря, а тиха, з змора пройшла така дитиняча, глупа історія, яка у іншої може глибокої натури минула би мов легкий весняний дощик не лишивши по собі ніякого сліду або навіть освіживши душу до нового розмаху чуття Бувши на третім році прав у Львові Рафалович на однім академічнім балу побачив панночку, що відразу впала йому в око він танцював з нею кілька турів, обмінявся кількома банальними фразами, не придаючи своєму першому враженню надто великого значення. Він навіть не запитав її, хто вона, не запитав про це нікого з товаришів комітетових. І так вони розійшлися. Кілька день минуло. Євгеній згадував не раз панночку, але без особливого зворушення. Він був зайнятий лекціями і не хотів думати про любищі. Той силкувався поборювати свої любовні примхи, як він називав подібні епізоди, що траплялися йому вже не раз. Він вмовляв у себе, що властиво панночка не представляла себе нічого особливого, що у неї ніс за довгий, уста завеликий, овал лиця не зовсім правильний. Одним словом, вона зовсім не красавиця і навіть не в його густі. Та ось одного дня, спішачи до університету, він здибав її на вулиці. Вона була одягнена по буденному, в довгім плащі. Мала на голові скромний капелюх з простим білим пером, у руці дешевенько-чурного баранкового муфту. Другу руку держала свобідно, а під пахою несла якусь книжку. І він зараз пізнав її і зараз зробив увагу, що пізнає її по ході. Її хід мав у собі щось незвичайне, щось таке, чого він досі не завважив у жодної женщини. Щось таке плавне, свобідне, гармонійне, що він відразу сказав сам до себе. Оцей хід я пізнав би між тисячами. Він з якимось не то подивом, не то переляком оглянув у її лице. Йому відразу зробилося так, немов би хто людовою шпилькою прошпигнув його серце. Він затремтів, уклонився їй. Вона з ледве замітним усміхом кивнула йому головою, і він весь в якісь низцямі, не озираючись, побіг наперед, не мов би крив не знати, який дорогий скарб. Тільки по кількох минутах він догадався, що варто поглянути, куди вона пішла. Він озирнувся і, розуміється, не побачив її. Побіг назад на те місце, де зустрівся, був з нею. Розуміється, її там не було. Побіг вулицею туди, куди вона могла піти. Блукав очима серед юрби прихожих. Її не було яких сто кроків далі перехрещувались дві вулиці, і він зупинився, мов удорілий, куди вона могла піти. Прихожі сунули сюди й туди, у нього в голові мішалось, поки в кінці він не надумав, що тепер даремно шукати її. З важким серцем, сам не свій, і він пустився назад у своїм первіснім напрямі, на університет. Здиблюю її другим разом, і вже хоч би що, а мушу пристежити, де вона живе. З такою постановою він увійшов у брам університету. Але даремно він, бігаючи на лекції, з одного кінця міста на другий роздивляв по вулицях усіх прихожих панночок. Даремно всі хвилі, вільні від праці, та тільки й робив, що основав по вулицях, шукаючи другої голови, як сміяли з нього товариші. Панночка більше не зустрічалася йому. Цікаво було й те, що з товаришів, які були на пам'ятнім балу, яких він з дрожжу в серці почав розпитувати про незнайому панночку, жаден не знав її, не пригадував собі її. Кожний, звичайно, був зайнятий своєю і близькими до себе. Вона, бачилось, нікому не впала в очі, нікого не зацікавила, ні з ким не була знайома. З нетерплячкою ждав Рафалович найближчого балу. М'ясниці того року були довгі, балів заповідалося багато, і він потішав себе надією, що коли не на однім, то на другим так і стивли її, а тоді вже не залишить зібрати всі потрібні інформації. Але доля зажартувала собі з нього, оскільки він з ущербом для свого скупого бюджету зробився неминучим учасником усіх балів, вечерків, маскарадів та редут, які були в тім сезоні. Ось тілько панночка, мов завзялась, не показалась ні на однім. У Євгенія горіло серце, щось займалося в душі, мов невгасний огонь. Панночка все стояла у нього перед очима, то в рожеві балевій сукні, то в простім плащику із легесенькою усмішкою, як ішла своїм майстатичним ходом по вулиці.